God aften. God aften. Uh, velkommen. Og velkommen til uh, grundlovsdags sendingen her i Det Sorte Spejler. Et program, som i dag vil bære præg af, at uh, hele Danmark. eller Altså, jeg tror, det det der, starter vel egentlig et andet sted. Jamen det der er sket, øh, det er jo, at i dag er det grundlovsdag. Ja. Alt holder lukket mere eller mindre. Æ, yeah. Ting lukker klokken. 12. Er det institutioner i hvert fald, hvor man kunne få sine børn afsat nogle timer? Offentlige øh, institutioner, øh, instanser, pleje har holdt lukket. Æ, mange firmaer vælger at holde lukket. Mange har taget en halv fridag. Mange har taget en hel. Mange har taget Nogle har taget, taget et par fri, stykker. Nemlig. Og øh, Anders. Ja, så sidder vi her, og øh, der var vi begyndt at få en idé om, hvor galt det rent faktisk du fat var, da du forsøgte at bestille en pizza. Jeg ringer til Domino's Pizza, som normalt, ikke er de hurtigste, men vi ringer op for at bestille pizza, fordi, nej okay, så har vi en helt forhold. Ja, fordi det, det foregår på den måde, at der også er hel i kantinen i Danmarks Og øh, Men alligevel ikke helt, fordi man har valgt at sige... Man kører noget der er en Så har man have lavet to stykker kylling til de cirka tusind mennesker, der var på arbejde i dag. Ja. Øh, de var væk, da vi kom. ISS tænkte, der overprøver, der sker ikke noget øh, grundlovsdag, alt idéer må have lukket. Nej, nej, det har det ikke. Der er for eksempel nogen som os... Så ringer vi til Domino's. Ja. Og det er primært, fordi de har et godt nummer. Nemt at huske. 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Og så... Øh, hvad, yeah. hvad er så beskedet? Du så får, når det? jeg at bestille og sige, hvad jeg vil have, og så siger Der er desværre halvanden times ventetid. Ja. Okay. Så går man på det her JustEat.dk. Ja. Hvor alle de virkelig gode, altså de hammerne gode ja, pizzerier, ja, ja, ja. De, de holder upscale. til. upscale upscale pizzerier. Den, der så leverer i dag, hvad er det, der står på tilsynsrapporten med den? De havde meget grisset fedt. Nej, de havde fedtaflejringer på væg og kul. Så tænker vi, hvad har der været? Nej, tak. Men nu er Carsten, filosofen, er kørt efter pizza. I blærøven. Og øh, Gry er også vores reduktionsmedlem Og Gry, vi er rigtig glade for, at du er Carsten kommer tilbage. Anders, du er her. Jeg er Jens. Han har selvfølgelig valgt at tage en fri dag i dag. Fair nok. Ja, egentlig. Så øh, hvis du nu øh, har siddet og tænkt derhjemme du er Første gang du lyder til programmet Så ja. velkommen Tak fordi du gør tak for at lytte med skal vi... også lidt med i morgen Vi vil bare sige hvis, hvis det er sådan du har tænkt Nu kan jeg endelig holde nu holder jeg fri ja. Og så kan jeg få lov til at høre det program Ellers normalt ikke kan få lov til at høre Men det Men så, det, så man mange spider. taler om det inde på arbejdspladsen Men øh... Så sige I dag er måske ikke den bedste Fordi at øh, kvæg at uh, Jensik er ja. Så er det jo Programmet lyder noget under det jo. Det må man sige øh, Så det der hedder research Det, det er nok ikke det vi er stærkest i dag Nej. Og det, der hedder webcam, heller ikke. den dur så heller ikke i dag. Øh, er der mere, der ikke rigtig virker? Telefonerne beder vi jo til, at virker, fordi så kan vi jo håbe, at, øh, at vi kan ringe til nogle folk. Ja. Så tænkte jeg faktisk på, at jeg får en idé nu, og den burde der måske lagt op på redaktionsnede i morges, men der var jeg ikke. Vi havde redaktionsnede klokken kvart i seks i morges. Det er, at vi i anden time i virkeligheden bare kunne åbne telefonerne og så bare lave tillidsbingo i hele anden time. Eller det er bare en god undskyldning for at få lytter igennem. Ja, og det synes jeg er en god idé. Er det ikke det, vi gør? Jo, øh, hvis telefonen virker. Ja, naturligvis. Spændende er det jo. Ja, det er det også. Øh, det andet problem, eller tredje, fjerde problem, er jo, at normalt vi så kan vi sige, at så skruer vi lige op for musikken. I mit tilfælde er det ikke muligt, fordi at jeg jo har fået stjålet min computer Nej. af Klamborgs underverden. Men jeg har min mærke med. Det er godt. Og øh, jeg kan love dig for, at jeg om et øjeblik vil sætte den til at finde en masse god musik, selvom der er shuffle. Der er ikke andet god musik i min øh, i Min iTunes. Når man har det, der hedder shuffle, øh, rolighed, så hmm. ved man, at man har en god musik. Man kan skrive til os på sagsnedsøgning, snabla.dr.dk, man kan og man også, også sms'et, øh, man skal skrive på tre mellemrum, og så sin besked, så skal man sende den til 1212. /12. Og det koster, og og, det koster 1 krone plus almindelig sms takst og øh, konkurrencen er ikke købsbetinget. Nej, og jeg kan også sige, at hvis man sidder derude og tænker, at gud ved, hvor der er bilbenzin, så er det Englandsvej i dag, 8.33. 8.33 på Englandsvej. hvad den er op, men uh, den var der tidligere i dag. Budget? Nej, det er den der. Er det Englandsvej jo? Det er derude ved dig? Ja, det er det. Er det ikke englandsvej? Det er også lige meget. Det er sikkert sat op nu. Det er en sjeltang, vi ligger ude på, på, på hjørnet no, derude. Nå, ja, ja. cool. nej. Jeg skulle godt være det Det er noget med benzin i hænerne. Det var i hvert fald herrebil. billigt. koster 10,33, alle andre steder, så koster den 8 eller andet deroppe. Okay, det gør det den også Det er ja, ja. yeah. på øh, Ammerfældevej. Ja, det er Ammerfældevej. Nemlig, så det. Sådan, ja, Velkommen til programmet. <haz> <haz> <haz> Uh, eller ugen god i denne uge Interpol med nummer, der hedder Heinrich Manøver. De spiller den 27. Ja. juni i Schöbenham. De spiller øh, i Storvega. Mm. Og nej, hvor jeg dog glæder mig som en lille dreng, der for første gang skal smage slik. Skal smage slik. Skal smage slik. Uh, det bliver en... Uh, jeg elsker... Ui, uh, uh, mm. Der er ikke meget nyt og det lyder, det lyder det ligesom... Det kunne så ligesom godt have været på den forrige plade, men det er dejligt noget. Men det er jo også meget dejligt at konstatere, at det har været et ord, der har været uh, de solspejlers uundgåelige, før det nåede at blive p 3 Det er anden gang i vores karriere, vi har... Ramt, vi er ligesom ja. har ligesom sagt... At vi ved, at det her, det bliver sådan noget en dag. Og i er for tak til uh, TV2-nyhederne for det søde støtte i deres indslag om Soko. Ja, Nævne. Og kreditere. Ja, ja, men Søren Juler, øh, den nye VIP-vært, ja. han Søren var god Lule. på redaktionen ja. på skærmen. Det er en mand, man kan stole på. Er du da sindssygt? Og der vil jeg da sige den forbindelse, at øh, på lørdag, på søndag, ah, oh. ah. ah. på fredag, ja. på Vokshol I Aarhus. i Aarhus, der spiller Soko Og Anders, øh, vi har jo lovet, at øh, vi vil ikke sige så meget inden, vi vil bare sige lidt inden. Ja. Præsenterer Soko ja. ligesom, ikke? Og fyret par brænder af. Og på fredag eftermiddag i programmet her mellem 14 og 16, der sender vi direkte fra deres rigtig dejlige lokaler i Aarhus. Altså det man kan kalde den knytnævn mod vest. Der hvor folk tænker, at er det et armsgygnasie ligge Nej, nej, nej. Det er deres armskømme. Eller er det sygehus? Nej, det er der. Nej. Er det Jo. Nej, yes, godt. Der sender vi fra, for det er jo et rigtig godt studie, og vores kollegaer på Øsjlands Radio vil jeg godt sende stor respekt til, fordi det er dem, der har hjulpet os. Det er jo ikke dem. Der er noget, det, er huset, det er huset som lager. sådan. Ja. Jeg har i fire år studeret på det hus, ligger overfor, for, som, ja, som ligner også... et offentligt toilet. Ja. Øh, og for så vil det også lugte det i stedet. Øh, Junishøgskolen er et dejligt sted. Øh, men altså virkelig øh, bestyret af arkitekter fra en fjern-galakse. Nu ja, kommer, filosofen, kommer filosofen ind. Sjosken er lidt, synes jeg. Tak. Tusind tak. Hvordan var det? Ude i virkeligheden? Det varmt. Varmt. Carsten øh, har jo været ude i Ambrokade efter øh, den pizza. Der var halvanden times levering i stedet. På lørdag, der spiller Soko på loppen. Der ja. kigger vi også lige forbi og siger noget bevægninger. Vi skal have Kjeld Tolstrup med ind, fordi ja, på, på loppen, ja. det er Kjeld, der fandt Soko. Ja. Det er hende, der spillede den i den første gang i programmet. Ja. Kære lytter i dag, der skal vi igennem følgende... Og jeg skal bræk. også lige huske at sige, at på lørdag skal vi også køre prisvinderen fra, fra Aarbeek-restauranten, hvor hun har vundet en middag, og op til aftenen... Nej, nej, nej. Det er, er de det første trændemøller. Det er trændemøller? Ej, hvor pine. Om et øjeblik, øh, når vi lige har spillet totalt nummer træk, så skal vi ringe til øh, Tivoli ja. øh, i København. Det er en sag, som jeg ikke kan snakke mere om nu. Det skal vi snakke om bagefter. Ja. Vi skal have øh, to klip fra øh, vores venner på TV2. Ja. Og øh, så skal vi ringe til Kasper Forty. Kasper Forty, som jo øh, går ud fra skal til grundlovsmøde. Det kan du regne med, han skal øh, på sin PS3. Og øh, Ole Høltoft, vores yep. ven, han har gjort sig øh, bemærket i medien igen. Så prøver vi at kaste ud en vikingeskits, i ja, hvilket vi fik lavet for det er et stileksperiment, men jeg venter mig meget. Ja. Og så skal vi... Ja, så var der folk, vi ikke ved, det er synd for, sådan jeg rigtigt. vi ja, ikke går måde i går. Og så skal vi til homoperatet i Riga. Mm. Er det rigtigt? Yes. Så Sådan der. Her er lige et øh, par stykker i træk. Så tager vi en bilbrød, og så vender vi tilbage. Det gør vi nemlig. Og Næsten. den første af de mange i træk er det Pish Mode, og nummeret, no, der hedder Precious. Precious and fragile fish. Should sure. I'm Brændholdt og Anders Lundmæssen i de sorte spejder på Betre. Alle hverdag 14 til 16 i Betre. Det man hører er at man fedt. Anders Breinholt og Anders Lundt i De Sorte Spejdere på B3. Alle hverdag 14-16 i b Det, hverdage, B3. det man, man hører, er man selv. Du spillede det her nummer første gang i går, ikke Brummel? Eller, Anders? Ja. Og øhm, der, der, var ikke rigtig, uh, der var ikke rigtig nogen af jer her på redaktionen, uh, egnet end mig, der synes det her nummer, det er eddermem fedt. Jeg hedder altså Hænderne Fugle det dejligt med, genhør, med også, min derinde. dreng, og jeg vil sige, at det er et rigtig fedt nummer. The Clash, training Vane. Nu har vi da også fået at læse op på kaloriebalancen igen. Sindssygt mand. Ja. Sådan en pepperoni feast. Ja. Den kan altså slå en død med ihjel. Ja. Død hest i <laughs> Anders. Øh, ja. Vi skal ringe. Men, ja, skal vi skal. Lige men du skal også 20 munden, så mens du lige gøre det. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, vi spillede ind der? Det var for Moulin rouge filmen. Ja, det er fra Mulan Rouge. Øh, ja, det, var, fordi, at, øh, det er jo Nicole Kidman. Det er så sjældent man hører. Øh, Nicole Kidman synge. Og mm. øh, I se på 3 Mange vil sige, det er henvist til andre kanaler. Så jeg havde bare, en jeg, jeg så, at du var ude og, og, øh, på toilette. Mm. Og så sneg jeg den ind. En uh, ah, Skøn sang ja, men, ja. Men, altså, men også Ewan og uh, McGregor, hvad har han lavet siden? Der er været meget stillet ja, Trainspotting har han selvfølgelig ikke lavet siden Den har han lavet før Bedste, bedste film nogensinde mm. Altså, han har lavet <kømmen> ja. øh. Jeg synes, han er blevet lidt for Lidt for poleret Han er godt inde med at blive ny nye Hugh Grant, og det vil være trist Vi spiller lige noget musik lidt lort, Og så øh, skal vi ringe til Tivoli i København om lidt der er nemlig en ny fisk, som er mere på vej ja, i akvariet, hvis <laughs> du forstår sådan lidt en. Der er flere, der har kommenteret. At det er sjovt, det gør de altid, også fordi vi altid gør det. Kommer til at nyde en mellemmad, imens vi laver radio. Ja, yeah. det er... Men tænk engang, hvis man lød sådan, var, Så vil jeg også skrive ind til folk. Altså, Hvad? Hva? Hvorfor skal du lyde som om du spiser mad hele tiden? Tænk, hvis man havde sådan, man lød sådan her. Nå ja, tænkte hvis det var et handicap. Jeg havde en matematiklærer engang, som lød lidt sådan. Ja. Jeg havde Palle Heinsen, men ham navn snart flere gange. Men øh, hvad var det med Palle? Palle, han var bare... Altså... Generationer af børn i ølstykke. Tofter i skolen er blevet terroriseret af dette menneske. Nej, hvad, hvad, hvad... Han er ikke mere. Hvad underviste han i? Tysk. Det er også skønt for. Hvilket lå ham meget, meget tæt. Ja. Han er altid korte shorts på. Knælange shorts. Men uh, det eneste gode han gjorde, jeg kan lige fortælle, at jeg har fortalt det før, Men igen. det er, at han havde selv kød med, og så sad han i og spiste maden, i stedet for at gå ned på lavværelset, ind i klassen, i klasseværelset, og sagde, det her det er hestekød. <laughs> og så sad alle pigerne, hvor der stod silas og floffer og hvad deres heste hed, ikke? på <laughs> pengehullet, der. <laughs> nej, you man skal ikke spise floffer. Altså, vi skal ringe ind. Det er faktisk Peter Palsøg, som har givet os historien. Og der må han... vi da lige tak, Palsøg. Tak, Palsøg. Fordi vi skal ringe til... Uh, Tivoli i København. Tivoli i København har jo øh, Europas længste akvarium. Hmm. Og det er, øh, en, der er så altså utrolig mange kategorier om, hvordan ting kan blive store og, og smukke og så videre. Øh, og inden for akvarier øh, ved jeg øh, noget. Og jeg kan sige, at øh, det akvarium med mest vand i Europa ligger i Genova. Okay. Det var i hvert fald for et par år siden. Det kan være, at der er andre har fået mere vand i tanken siden. Det største akvarium efter areal ligger, så vidt jeg ved, i Grækenland. Hallo? Ja, se, ja. Hallo, sagde du. Hallo, 2 øh, sekunder. Hallo, Lasse, kan du høres? Ja, det kan jeg. Hej, Lasse. Kan vi høre dig i radio, Lasse? Prøv at sige noget. Goddag. Ja, men den Godday. er lidt høj. Jeg skal lige skrue lidt op. Okay. Det er jo ved... Står du nede i akvariet, Lasse? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, den er meget bedre nu. Lasse, velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Lasse, du... er øh... Du er jo øh, su øh, for, for akvariet er det ikke korrekt? Jo, noget i den retning. Lasse, du... er øh... Operativ leder. Operativlæder. Det er mig, som sørger for, at alle fiskene de står ret hver morgen. Sådan okay. der Og gør Sådan. fiskene tit, det, Lasse? Ah, det, det kniver lidt med ja, Men vi skal måske lige forklare. For dem, som ikke er klar over det, så uh, er der i Tivoli, i den gamle koncertsal? Øh, nede for Jæen, er er i Foyen. Er der ned... lavet uh, verdens, ja, Danmarks længste akvarie? Europas længste. Er det ikke rigtigt, det, Lasse? Jo, det er rigtigt. Det er 30 meter langt. Og hvor meget vand er der i det? Der er 270.000 liter vand. 270.000 liter vand. Og Lasse, hvilken fisk har I nede i det her akvarie? Jamen, vi har æh, sådan set alle fisk fra, fra koralreven, stort set. Æh, de fleste grupper er, er præsenteret, og det er lige have Hawaii til Australien. Hmm. Men alle de flotte, tropiske koralrevsfisk, dem, dem har vi i hvert fald valgt at have. Okay. Har I fravalgt nogle af de grimme fisk? Ja, vi har nogle enkelte, blandt andet, blandt andet dem, vi skal snakke om lidt. Han er pængrim. Men han, når, jeg tænker på, om I bevidst har fravalgt nogle grimme fisk, fordi at det ikke skal skræmme Tivoles øh, kunder? Øh, nej, jeg tror nu ikke. Jeg har nu ikke mødt en fisk, der skulle være så rent, så, øh, så tvivlige kunderne skulle blive bange for det. Men, øh, men der er da klart nogen, der er flotter i farverne. Og, men, og, men Lasse, ja. hvem er ligesom den, der styrer det der akvarierfisk? Hvem er over alfa, alfahunden, handen? Nej, lad os. Altså, hvem er blandt fisken, Det er mig. <laughs> er det simpelthen dig, blandt fisken? <laughs> ja, det er jo Lasse. Det er, jeg jeg, jeg, jeg af at du ikke er inde i studiet nu, øh, så vi kunne se dig. Lasse, jamen, hvilken fisk er ligesom kongefisken, altså? Men æder de andre? Ja, med? men der, der er jo klart noget respekt omkring de store hejer, som som rundt derinde. Mm. Æ, og alle de andre små fisk, de, de ved godt, hvor tæt på de kan svømme på sådan en sandtierhej. Mm. Æ, hende vi har, hun er cirka halvanden meter. Og hvis de glemmer, hvor tæt på de kan svømme, så glemmer de det i hvert fald kun en enkelt gang. Fordi, og hvad er du glad for, at ja. du siger hun? Ja, men det er en dænd, hun, hun er stor. En bisk han. Og hun ja, bliver er, større og større, er ikke Jo, hun kan blive 3,5 meter. Ja, ja, og også meget bred, ikke? Mm. Jo, ja, ja det, det er, det, er godt i stand. Nemlig lille sure. Men nu skal du høre her, Lasse. fordi at, uh, Grunden til, at vi ringer til dig, det var lige for at sætte scene, kan man sige. Fordi at uh, i jeres akvarie, ja. der vil der snart komme kongerne af alle konger. Uh, så kan hunfiskene virkelig lægge sig, fordi der er en virkelig bisk Laban. Det er rigtigt. I har fået, korrekt. Ja, er den er ankommet. Men han er, ja. han er ikke, ikke røret i, i badet endnu. Men. Nej, altså han, øh, han går ombag bagved, eller svømmer i, eller det gør han heller ikke. Han ligger ombag i et akvarie, Og det er en, øh, en lille flad fisk, som hedder Torpedo Marmorata, eller på dansk det er det en elektrisk rukke. Åh, uh -uh. Og den elektriske, hvad hedder han? Øhm, den har ikke fået noget navn endnu. Må vi navngive den, hvis det er? Altså, ja, øh, det må I godt. Det var ligesom, øh, at altså, det er fint at vi bare kan sidde og sige navne, men vil han, han også få det navn? Altså, inde hos os, så kan vi godt kalde ham det. Men øh, han vil ikke få det sådan på... på Altså, man kan ikke få lov til at bestemme, at den hedde sådan og sådan. Det er kun, hvis man opdager... Nå, der nej, men det ikke, det fair, nej, nej, det er færdigt, det, det er færdigt. Men det var bare, hvis lytterne skulle finde på noget, sådan. det er lige meget. Ja, men altså, det er altså, en elrokke, den er... El øh... Hvor er den fra? Øh, jamen, den findes sådan set også, der findes mange forskellige elrokker, og øh, vi tror, det er den, der hedder Torpezo Marmorata. Det er den, der ligner allermest. Øh, faktisk er den for Glostrup. Ah. Øh, men, øh, hvor der er en, en øh, fiskegrossist, der har fået den hjem i en fejltagelse. Og da jeg så den, så øh, var jeg jo meget lummer, fordi det er ikke sådan en, man ser hver dag på disse kanter. Og, og hvordan får man sådan en fejl hjem? Altså, fordi det er jo en rimelig stor fisk, har jeg jo stå til. Jamen, den, er, den kan blive op mod 100 cm, men den er faktisk kun på størrelse med en, øh, en tallerken nu. Nå, ah, okay. Og øh, det er også derfor, vi er sådan lidt spændt på det, fordi at, øh, når de er fuldt udvokset, så kan de nemlig op mod 220 volt. Hvad giver han af stød nu? Altså hvordan pres i foregår det? Der kommer ikke lyn og torden ud af munden på omvendt. Nej, men altså det er jo også derfor, det er lidt sjovt, at han på latinsk hedder torpedo, fordi han ligger fuldstændig stille, og så øh, kommer der en lille fisk hen i nærheden, så kan han godt finde på ligesom at rejse sig lidt op ude i kanterne, så han ligesom laver en hule ind under sig. Bare for sjovt. Og fisten, så svømmer derhen, så øh, laver han sådan et modangreb, og så giver han sådan nogle fiske og så kan man se, at fiskene de bliver altså, fuldstændig larmet, og så spiser han dem. Det er smukt dyr, der. Ja. Øh, kan han finde på at lamme andre fisk bare for sjov og så ikke æde den? Det har jeg set eksempler på, ja, fordi han øh, angreb en, som var for stor, øh, til at overhovedet kunne gave over den. Øh, og den, øh, den var lammet faktisk i en uge, <laughs> hvor den kun kunne bevæge gældelående. Der lå den fuldstændig kampagtigt i årshøren, <laughs> og så fik den følelse tilbage. Der gik lige en nu Så kan du lære det, du så kommer jeg. ikke ind i landet af mig. Kan godt ved at gade dig, men er der noget jeg lige gøre, så griller jeg dig lige lidt, så kan du lægge der din lille. Men øh, lad os hvor mange ampere er der i sne. Fordi det er vold det er jo godt nok, 6. men det er jo ikke noget uden om Nej, det er det, og det ved jeg ikke noget om. Der er ikke rigtig nogen, der ved det, og jeg er ved at få tvivlige som De har lovet mig i morgen, der skulle de meget gerne dukke op med noget udstyr, som kunne måle under vand. Lasse, os... altså er, er der jo nok en, en hærsgarf fysiklæger, som gerne tager ind med de der dybtingester, de altid i rundt med i fysik i folkeskolen. Ja, det er jo det, men øh, vi skal helt ned på næsen og, og røre den. Men men man kan sige, at det, det er volden, der gør ondt, men det er amperen, som dræber. Ja, lige præcis det. Og det er også det, jeg siger til dykkerne, som skal ned og servicere i akvariet, at det gør altså ikke så ondt. Men hvad gør? <hældre> <hældre> hvad har, har de vådt? Altså vand, el, våddragt? Mm, det er det, er lige, det, det, det vi er også er ude i at prøve at teste, om, om vi skal øh, give... Code, så de simpelthen skal komme i, i tørbakter i stedet for. Ja. Hvis du nu kan ligge, hvis man tager fisken op af kvaret, selvfølgelig ikke for lang tid, så vil den dø. Vil den også kunne give stødet der, eller er det kun i vandet, altså den igennem vandets, øh, hvad fanden ved der, vibrationer. Nej, det, det er den der giver stød, så den kan sagtenske støde op på, på land også. Så hvis vi tager den op øh, med fingrene, så skal det være en mand i hvert fald at gøre det. Er det jævn eller veksel? <laughs> der fik du mig. Men øh, den er vist nok plus ved, ved næse og minus ved halen, så den burde kortset udvælse. Hvis man skal have den, den ind i sin remote, så, er det, så, er det, er det, så sørger vi for at have halen opad. Lasse, øh, hør her, det, nu, det var ligesom lige, det vi bare ville vi vil gerne høre om den her rok. Hvornår rører den i fejret? Ja, hvornår kan, vi, kan Minimand få lov til at se den? Ja, men jeg satte på, at vi i morgen har nogenlunde idé om, hvor meget stød den kan give. Fordi at det, at der er en lille bitte fisk, der får et stød og, og falder stød om. Det er jo, hvad der sker. Det er jo det. Er jo det er et på øh, vejen. Jo, jo, men det tror jeg ikke kommer til at ske i det store kvart. De bør også lære det og holde sig væk fra den, ligesom de gør med hejerne. Men, øh, men øh, det er jo også dykkernes sikkerhed, øh, der står på spil. Vil, Derfor har jeg lovet, at vi lige får testet det. Og det regner jeg med at gøre i morgen. Og øh, så skal vi være helt sikre på, at, øh, at den lille råkke også vil spise dødt foder, sådan så han ikke kun går på jagt i akvarie, men Han skal også øh, spise det, vi kan tilbyde ham. Så det øh, er det, som... Øh, øh, det næste stykke, der ja, kommer til ja, øh, vil det være muligt, at en repræsentant for programmet, her for De Sorte Spejler, kunne komme ind? Ja. Og øh, kigge på fisken, lave en lille video af den, hvor, at I, prøver af, altså, hvor I afprøver, hvilket noget fodder, altså hvilke, hvad, hvilke føde den vil have. Det kan vi sange. Fordi jeg kunne godt tænke mig at se, det er lidt måske det morbidt, men jeg kunne godt tænke mig at se den. Dræbe, ja. dræbe. <laughs> Lammet. En tange. anden fisk. Det ville Jamen, være øh, meget, meget hyggeligt. Og, og så da anden... i øjeblikket, der bliver den fodret med levende fisk. Og hvad? Øh, bagved. Og hvilke fisk, fisk er det, der får? for? Jamen det er nogle små færdskundsfisk, øh, som er, er opprattet til det samme. Født til at dø. Ja. Sig det bare det altså. Jamen det er sådan, at det er bare natur lige der. der øh, men det er altså for at holde liv i, i elrukken, og når den øh, har det godt, og, og har vindelse til at spise det døde fod, så er det vores planer, at den skal ud til stor. Lad os sidste men, spørgsmål. Jeg har også et oh, sidste, næste så, sidste, næste spørgsmål. Der tager du det der næste Mener du det der med, at øh, vi måske godt kunne få lov til at navngive den? Altså sådan så, at når folk kommer ind i kvaret resten af el liv, så vil de kunne se uh, det navn, som vi har givet. Jamen det kommer ikke til at stå nogen steder, Anders, ja. Ah, skal det kan vi de, jo også finde ud af. Åh, det var oh, oh, fedt. Jamen jeg havde forholdt mig sådan en statslut monument. Navnet er godt, så finder vi ud af noget. Jamen det er det, er er det, det jeg tænkte på, noget. fordi at, uh, der var en gang her på betag, der uh, fandt Måne Resen og Lars Dagensgaard på noget rigtig sjovt. Der kaldte de nemlig en hest for Golden Radio, og det uh, ja. kunne vi bare tænke os at overgå, nemlig. Oh, ja. Platinum Radio. Det var godt fundet på af Dagensgaard, det her. Men uh, han er også... Uh, men, men nu skal vi, uh, nu skal vi uh, også lige en sidste ting. Uh, fordi, uh, Lars kan du ikke lige uh, bare fortælle, for jeg ved, at Anders ikke ved det, uh, omkring vampyrmallen, som jeg godt ved, at I ikke har derude, men som jo er en fisk, ikke desto mindre. Ja, det er bare faktisk. ganske kort om dens adfærd. Jo, men uh, vampyrmallen, det er... Anders, du du efter. ...en af de fisk, som man... Eller jeg i hvert fald har stor respekt for. Uh, der findes piratfisk og hejer og alt muligt andet, som vi ved at fejle, men vampyrmallen, den kan noget, som er endnu værre, fordi den har en tendens til at svømme op i øh, urinrører og nogle gange op i rumpetten på folk. Ja. Altså det, på mennesker? Ja, altså. Mennesker. Hvorfor tror du, at øh, alle indianerne inde i Amazonas, øh, de tager badebukser på? Det er fordi, ja. de øh, har hørt noget. Det er nemlig rigtigt. Jeg sker Hvad sker cirka et, et par gange om året, så jamen problemet er, at den har sådan nogle meget, meget spidsepikke på sine finder, så når den først er kommet op, så kan den ikke komme ud igen. Den Ej. Ud. Den skal Og det, det er Jeg kan par gange om året, wow. at der er nogen, der går galt i byen. Hvor kan man nemmest opsøge dem? <laughs> <laughs> Ude i Danmarks Akvarium. Åh, oh, øh, Ja, vi skal... de har den øh, i Danmarks oh, Og jeg ha. vil også sige, at i et forsøg på at tækkes publikum i Danmarks Akvarium, øh, jeg ved ikke, om det var dig, Las, eller om det var øh, en af dine kolleger, som foreslog, at man fodrede øh, vampyrmalderen gennem en atrap. Ja, det var Lars. Det var, det var Lars, Ose, ja. som jo foreslog altså, en atrap-bagdel, øh, for simpelthen at sige det. Ja. Øh, men det vandt ikke genklang i... Hvis en dag mangler en, en testpas, så vil jeg da gerne. Lasse, uh, tusind tak fordi I må ringe. Er det ikke noget med, vi lige ringes ved i, i morgen eller overmorgen, når du har testfodret? Ja. Yeah. Eller det måske det er det, det er det, vi ringes ved i morgen, du. Og ja. så sender vi Jens eller Gry eller Karsten eller en og selv ind med et kamera. Så er der lidt til vores hjemmeside Så Er det ikke det, vi gør? Tak, for, tak for hjælpen. Jamen, velbekomme. God dag, Lasse. Hils elrokken. Det, det gør også, jeg, jeg. Hej. i en hej. hej. Hej. Hej. Gibson? Ja, det er kun gitar, der hedder, gipsen, ikke? Når L. Gibson. Ja. kan du se det? Ja. Så bliver det endnu bedre nu, når jeg spiller musik med David Gray. Og det er ikke engang ting sådan. Vi havde fundet den ind i startprogrammet. Dead in the water. Der er så mange, der har skrevet nu, med bud på, hvordan jeg kunne hedde, ikke? Yeah. Øh, og der er Elrock Harald, er af, af den, som mange i Danmark synes er, mm. er det sjoveste. Og der vil jeg sige, det er det ikke. Øh, jeg synes bare, altså, ville det ville ikke have været fedt, hvis du havde Bent. Jeg ja. vil jeg også sige Bent, eller Lasse. Charlie, eller et eller andet. Den der. Ja, Lasse. Jeg var, hvis den skulle jeg lige have skrevet, så skulle den her Elrock Harald, det ville da være rigtig sjovt. Eller Sti, mit matematiklærer i gymnasiet, Sti, har eddermame dum. Så skulle den hedde Palle Sti, Sti Palle. Sti men øh, det er jo ikke en dum Palle fisk, Bo, det, er faktisk, en, det er jo faktisk en snedig fisk. Det er jo der ligger ned, lokker folk hen, og så vapser dem. Så det, man skal finde, det er jo en, øh, ligesom et navn, der rummer alt det. Hallo. Hallo. Og velkommen til det radioprogram, äh, NAMT. Sweats uh, so kumpenspeider. So uh, <laughs> Velkommen til uh, anden team af De Sorte Spejder. Det er grundlovsdag. Og hvad er jeg bare glad for, at vi fejrer grundloven. Tænk på, i lande, hvor der ikke findes lov eller grund, og øh, der er man bare glad for, der man er flere lande, til at man får. der ikke her. har nogen grunde. Svævel en Andorra. Nej. Der er jeg altså virkelig glad. Der er jeg virkelig, virkelig glad. Jeg, det, det er ulempen ved.. Ulempen ved lov nogle gange. Det er så, at der er altid nogen, vi skal prøve at udforske lov, når man vil. Udfordre den bryden, ja den det eller ikke godt, selvfølgelig. Eller. Men det er nu ham der politiet... Nej, en eller anden stikker, ja, undskyld. Men en, ham, en 21-årig... hvor er vi hende? I fodbold. Nå, fodbold? Ja, fodbold. Ham der, den svenske fodboldspiller. Ja. Som Christian Poulsen nakkede en, hvilket var meget dumt, ikke? Ja. Han sagde jo... at han også selv havde chattet noget til Christian Poulsen, så han kunne måske godt forstå, hvorfor han reagerede, som han gjorde. Men nu er der en eller anden 21-årig uh, stikkerdrengen som vi kaldte ham under krigen, øh, som nu har meldt Christian Poulsen til politiet for vold. Okay. Og det er jamen, sådan et... Nej, der er noget, der springer af her. Jeg forstår ikke helt, okay. fordi i går, der var I jo meget interesseret i, at Christian Poulsen var en nar. Men når han så bliver meldt til politiet, så er det ham, der melder ham, der er en nar. Jamen, jeg har det bare sådan Det er lidt. ret åbenlyst, at han har gjort det. er ikke meget stikker i det, vil jeg sige, fordi det er rimelig... Der er ramt, der har set det, vil jeg sige. Nej, det, der tit det er jo, at så er uh, politiet for en given sag, siger prøv at... Det tager vi fat i. Det behøves ikke at anmelde, så gør vi det. Okay. Men det er sådan lidt, øh, sådan som jeg husker det, så var der heller ikke en af 20 i fra, fra Aarhus, der anmeldte Sinidin Zidane under VM i fodbold. Der kunne man også godt lige have ringet til politiet og sagt, prøv høre, det der, det, det vil jeg godt prøve på domstolene. Det er simpelthen for meget. Ja, så altså, hør nu her, øh, ham der Melberg, eller hvad han, hvad han hed, ikke? nej, det er ja. ikke Melberg, okay. ham som Christian Poulsen slog, det var vel i virkeligheden ham, der skulle anmelde... Noget til politiet. Ja, du har ret. Men så er det en eller anden. Øh, jamen, det jeg vil godt se det prøvet ved domstolen. Christian Poulsen er stadigvæk et fjols. Ingen tvivl om det, men det er bare sådan lidt. Hold nu op. Nu kan vi heller ikke køre mere suppe på, på det her S-tog. Det er jeg fuldstændig enig med, at hvis vi taler om stikker, så, så er det jo sådan lidt mere alvorlige ting, synes jeg. Nej, øh, jeg synes bare. Fordi, det er, det er sådan jo. lidt. Se mig, se mig. Nu øh, kan jeg også lige komme i viset. måske har han et afgangsprojekt fra et eller andet skole. han... Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, det jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg er godt Jeg kan godt tænke på at ringe til ham for at høre hvorfor. Vi, det skulle vi bare have blivet søgt på. Helt seriøst, jeg forstår ikke, hvorfor han vil gøre det. Det er overhovedet ikke fair at Christian Poulsen slår den anden og sådan noget. Det skal han også blive nok blive straffet for. Han får sikkert 2-3, 4 dages kamp, eller kampest karantæne, man ved det ikke. Mm. Øh, men det er sådan lidt, hold nu op. Altså. Sin, det, sin anden røg jo ikke til Guantanamo Bay for det, han gjorde. Altså Det er han heller ikke fortjent, men kan du hold nu op. Out of proportions. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Men, men også ja. Hvad, men og det var jo med stikker, fordi en sticker, det stikker der altså devalueret begreb efterhånden, hvis man er stikker, fordi man gav, han er jo bare en linselus der gerne vil Jamen, det, er, jamen det, var, det var også helt forkert. Og til stikker, det synes jeg var alt ja, ja. for fint. Det var helt forkert. Øh, det, det er vilde ja. folk der, der, der altså hvis man jeg tror at næsten alle mennesker i hele verden har en meget meget fin grænse for hvornår man ikke skal sladre, ikke? Og det jeg synes jeg bare ikke kommer ind under den kategori sladder. Nej, jeg der vil jeg generelt og jeg vil godt sige undskyld kære lytter og til undskyld til alle stikker for at jeg brugte udtrykket som jeg om om øh, drengen her fra Aarhus. Fra det er jeg rigtig ked af. Det var ikke meningen, øh, at han skulle blive kaldt stikker. Han var nemlig bare en medie... Linselus. Ja. Det den tror her. jeg, du er fuldstændig Men som en til. Hyldestil... Måske, måske holder han med et eller andet fodboldhold, og så vil de Christian Poulsen, øh, eller ham, øh, drengen her på 21, han ikke kan lide Sevilla, eller Holbæk, hvor han har spillet før, Christian Poulsen jo. Øh, og så tænker han, okay, kun fordi det er en, en, en Holbæk-spiller, eller en, så anmelder jeg ham, fordi at jeg holder med Bakken ikke? Jeg jeg tror i hvert fald, at Christian Poulsen ikke er en voldsmand. Det Men man, jeg, man, er er. Jo, man er jo på den anden side, hvad man gør, og det var jo det, Manden gjorde. er kommet fra Holbæk. Prøv at høre, der er det altså jungleloven, der, der kører. <laughs> vi har vi er engang sendt det fra Holbæk, og du kan være sikker på, deroppe, der er det håndmadderne. Der, når du skal igennem hovedgaden, nej, Christian Poulsen har da aldrig... Altså, er det, er flink, sports, det er sådan noget sports noget. man kan også diskutere, hvorfor var det, at gjorde det der? Øh, det var fordi, at han hans mor var blevet kaldt alt muligt, så var det måske OK. Vi ved jo ikke. Ham her svensk, han har jo selv, han sagde jo i forgårs ja, i går, ja. at han kunne godt forstå, at Christian Poulsen reagerede. Mm. Han forstod også godt, hvorfor han fik et kort. Mm. Og ham svenske spiller har jo selv udtalt. Prøv at høre. Jeg var bare heldig, at dommeren ikke så det, jeg gjorde ved Christian Poulsen. Men nej, se mig. Nej, jeg vil prøve det ved domstolen. Med Dårlig mand. Nej, <laughs> der må være andet. Tænk på den tredje verden i øret lige nu. Så Men vi brugte vi så også de fem minutter på. Anders... Skal vi ikke love, at vi ikke taler mere om den fod? Jo, vi gør. Det står ja. aldrig mere. Der var lige Niel Young og Heart of Gold, og øh, nej, du er ikke tunet ind på b okay. smoder øh, moderskib P4, overhovedet ikke, det er øh, her. Ja, øh, vi, er, vi er på B3, vi er unge. Det er det, vi er. Men, men øh, man kan godt have respekt <laughs> for de ældre generationer. <laughs> ja, det kan man godt. Og så altså, her på grundlovsdag, øh, som jeg har tænkt mig i næste øh, times tid her, bare festlighold ved at læse et par paragrafer op, øh, så vi lige har lidt at gå med hjem. Karnav er i øh, studiet og velkommen. Kan du læse den første paragraf op? Tag nummer, kammerat, så får du paragrafen. At det du siger mellem 1 og, 1 og 20, lad os tage derfra. Nummer 20. Nummer 20, ja tak. Øh, paragraf 20. Øh, vil du have stykke 1 eller stykke 2? Paragraf 20, stykke 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer. Opnås et sådan flertal ikke, men øh, dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal og opretholder regeringen forslaget, forelægges det af folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse eller de for folkeafstemninger i paragraf 42 fastsatte regler. Hvorfor for den! Jeg er bare glad, at vi fejrer grundloven i dag. Det er så, så fedt. Må jeg springe med en til? Ja! Yeah. Paragraf 13. Kongen er ansvarsfri, hans person er fredhelig. Og det betyder, at... Øh... Ham kan da ikke røre... Han kan ja. køre 450 km ud time i timen ude og sin i sin egen vej. Han kan det. give en fotosell øh, langmanden lige op i en suu, man kører forbi. Ja, fordi han er ikke og i følgende grundlov. Og så at lave pølser ja. på vejen, så kunne han gøre. Altså der. Det tror jeg aldrig kongen ville gøre. Det tror jeg heller ikke, det kan vi i hvert fald håbe på, ikke vil ske, fordi der er intet, mine damer, og her i grundloven, der forhindrer vores monark i at gå ud og sprede døderødelse. Ud over er. vejen. Ja, det betyder, at vi skal til at quizze. Kære lytter, hvis du øh, lytter med for første gang, øh, du er hjemme nu. Du øh, holder grundlovsdags ferie fri, og du øh, aldrig har aldrig hørt vores program. Så kan jeg sige, at det stykke musik, vi spiller nu ned under her, det er, vores, øh, det er lavet af Damas Haralds Big Band, Og jeg vil godt sige tusind, tusind tak yeah. for hjælpen til Danmarks Haralds Big Band. Vi kan lige ja, høre det. slutningen en gang, hvor smukt det er, mand. Det indikerer, det og det gør dig og selv opmærksom på, at nu skal der spilles. Tillesping. Lav en plade i øh, grundloven, hvis man har den, og ellers i, øh, papir, blyant, hvad som helst, dig øh, tal mellem 91-15 styks, hvad man nu synes. Øh, sæt dem ud over pladen og gør jeg klar, så begynder jeg at læse nummer op om et øjeblik, hvis man mener, at man har bingo først, en række og sidenhen hele pladen. Så ringer man ind på 73-20. Og når Anders så øh, tager røret, så mm. er det bare at sige tillidsbingo. Hvad er det? Nej, du siger vel egentlig hallo, du ikke? Jeg siger hallo, og så siger, skal folk sige tillidsbingo, ikke? Ja. Yeah. Yes, godt. Og hallo, øh... er der nogen hjem? Tillidsbingo. Det er... Øh... Det er bare lidt for sideligt at ringe Fordi ind, Fordi vi er ikke begyndt nu, men, øh, men, men, men, men, men tusind tak øh, alligevel. Nå, no, okay. ah, øh, mm. Men øh, øh, prøv, vi starter lige om et øjeblik, så øh, lad, lad kanonen igen. Anders, er du klar? Ja. Okay, hej, ja, det er, hej. Hej, hej. Det jeg bare ikke forstår, det er, hvordan folk kan være igennem min telefon herinde, når der ikke er nogen, der ringer ind til mig. Det bekymrer os Det er bemærkeligt. Jeg kan ikke se nogen, der ringer ind. Og nu sidder... Prøv at hallo? Ja, hallo? Ja, Søren er der stadigvæk. Ja, oh, det der, ringer ind. Ja. Hej Søren. Men alligevel, øh, vi er stadig ikke startet. Der er bare noget telefon. Halløj. Anders, øh, kan du gøre det, så det ikke er i Ja, det er ham der er Søren der ringer jeg skal lægge på. Åh, oh, Søren læg lige på. Hej hey, hey igen. Tak, hey. Sådan. Men ifølge min computerskærm så er han stadigvæk ringet ind. Infornerende. Eller Søren, på løft i røret igen. På løft røret igen igen. Søren. Søren, du lyder til raskt, løft løft lige røret. Igen. Søren. Søren, vil du godt løft røret igen? Helt seriøst uden pis, så vinder du mulboos, løft lige røret. Det kan jeg ikke køre. Han skriver fra radioen. Jeg prøver lige at finde noget her. Okay. Hallo? Ja. Hvad <laughs> Det var meget godt, at vi ikke spillede for real, det var. <laughs> Jamen, det er bare meget mærkeligt. Men nu tror jeg, at det virker. Nu har vi fået renset ud, så man Okay, er jeg sagde. klar til at læse nogle op? Det tror jeg nok, jeg er. Anders, er du klar til at tage telefonerne? Det tror nok, du er. Yep. Første nummer er fjorten. Fjorten. Fjorten. Det er parker 14, som jo omhandler kongens udnævnelser af statsministeren. Næste nummer. Ja. 76. 76 er den næste nord. 76. Paragrafen lige før den spændende ytringsledes. Paragraf 77. 77. Paragraf 77. Paragraf 77. 77. Hallo? Ja, hey, Tillidsfængel. Ej, tillykke. Tillykke. Hvem har oh, vi igen? Katja. Katja. Katja? Katja. Katja, sagde ja. du åh oh, nej? Sagde jeg åh oh, nej? Jeg synes bare lige, du sagde åh oh, nej. Ja, Nej, det er bare ked af, hvis du sagde, under nej, for det ville være en respons. Katja, hvor er du fra? Næste. Velkommen til programmet, Katja, og tillykke med... din Tak. Katja, Hvad laver du ellers, når du ikke er her? Jamen så danser jeg lidt. Hvilken noget danser du, Katja? Hvad siger du? Hvilken dans er det? jamen lidt af hvert dem. Okay. Altså, øh, Alt. Det må jeg spørge nærmere ind til det, Katja, det bliver du ikke sur over, hvis det er vel? Jo. Okay. Mm, okay. Katja, hvad laver du så, når du ikke danser? Det synes jeg finder. Katja, forstår du at danser, det er meget vigtigt, Anders, i en tid, hvor alting er omskiftet. Nej. Hvad laver du, nu ikke danser? Jeg er næste 20 i fritiden. Okay, og hvad har du sidst stjålet? Jeg har stjålet Anders' guldfisk. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Altså, nu bliver jeg ked af det. Nu har du overtaget det her i år, så Nu bliver jeg ked af det. Kan jeg, jeg, synes, det er... jeg Katja, okay, nok. Katja, de piller, som ligger der på noget receptpligt medicin nede på apoteket, kan du ikke låne efter dem? Jo. Nej, men... Katja, at høre. Du har vundet en mulepose for fane, ikke? Ked. Og du har ringet fra Holmegård, kan jeg se, så det er jo sådan set ikke rigtig næstød, vel? Ej, ah, levet for dig. Okay. Det er jo mig en. Det er ved glasværket, jo. Har du familiekatser, der arbejder i nærheden, eller på glasværket, der arbejder i nærheden? Det mere vi arbejder den, der... alle sammen på glasværket. Ja, og hvad er, hvad er ligesom julelinjen i år? Hvad bliver juleglasset? Klokker. Klokker er altid godt. Glas, Jamen, jeg vil... Jeg skal der skal godt. man være fuldstændig helt hysterisk forsigtig, når man ringer med dem. Øh... Yes. Katja, jeg synes, oh. at øh, vi i lyset Katze, af... Nå, øh... Katja, må, ja. må jeg spørge noget? Kasper. Katja. Katja, ja. Må jeg spørge, hvor gammel er du, Katte? Må jeg spørge 25. Næste 20. Næste danser og også deltidsarbejder i klokkeværket på Holmegård. Mm -hmm. øhm, ja. Katis, til lykke med det hele. Det med guldfesten, det har jeg for længst tilgivet. Øh, og øh, have en rigtig, rigtig god dag. Øh, du skal gøre det, at du ringer, eller sludret, at du sender en e-mail til satelsynkredsnablag.dr.k, og i emnefeltet, ja. øh, i stedet for bare subject subjekt, vil du så være rar at skrive øh, hamster. Hamster. Ja, tak. Og så din adresse, Jamen, så sørger vi for det. Og have en god dag, ikke okay. også? Tak lige meget. Farvel, du Katja. Have. Ha' det godt. Hej. Det var hyggeligt, hej, hej. At, tale. Det var hyggeligt at tale med dig. Moin. Moin. Moin. Moin. Ah, fedt. Ja. Anders, det var, det var Katja. Jeg har, ikke, jeg har aldrig haft nogen guldfisk. Nogle gange tænker jeg, burde man have en telefonsluse? Nej, fordi ved du hvad, jeg er sikker på, at, at det var... Jeg kan godt lide Katja. Jeg synes, Katja Jeg kan også godt lide Katja, og, og det kan også... Nogle gange har man bare ikke lyst til Anders, lige at sige det, man bliver spurgt om. forestil dig, at du sidder til øh, familiekomst... Eller et eller andet fest, du ved. Ja. Og du kender ikke rigtig, vedkommende ved af. Så kommer du til at sidde ved siden af katcha. Mm. Og så får du den bedste aften nogensinde, fordi hun er sådan en, der bare sidder og binder dig alt muligt på ærmet. Ja. Og det kunne aldrig have været en bedre aften. Er det ikke Og i, i stedet for så sidde ved siden af en lidt kedelig fyr over i hjørnet... Som, som er, jeg gerne vil rave på dig hele tiden. Som er bogholder. Nej, ja, så gider han ikke. Ikke fordi det er noget galt med at være boholder, det er ikke at understående. Åh, dammit. Der rødder du sig selv ud af, den der. <laughs> jeg elsker boholder. Altså ikke på den måde, men uh, virkelig. Nej. Er, der nogen, er, er der nogen i den her verden, der har fortjent en mulebos? Og det Så jeg tage alle de juleklokker. Ja. Så Der skal er kun 25 minutter tilbage af programmet her, og øh, du lytter til De Sorte spejl direkte på B3 på en halv dag. Og som Simon, en en fast lytter af programmet, har skrevet, så øh, er det jo godt, at det er en halv dag i dag. Hvorfor? Ja, fordi jeg mener bare, at vi stinker helt vildt. Ja, men det er også rigtigt nok, Simon. Simon, i dag er det her, var det nu kommer, som man kalder det i fagsprøvet. Det betyder, at man spiller lidt musik, siger noget imellem, finder på noget halv sjovt. Siger noget mere, spiller et musik, og så er man fremme ved nyhederne. Og det er også symptomatisk, at den eneste sjove stemme, vi har haft i dag, det viser sig at være en mand, der har en sygdom, så er det er ikke engang sjovt jo. Og det var ikke engang også. Nej, og så... og så. Æh, jeg synes, det er pisse for os, at vi ikke, når det nu er grundlovsdag, også har nogle faciliteter for os, som bare, at det er synd for hele tiden. Ønke, Ønke, siger jeg, ja ja. Ja, okay. Okay. Men vi skal i gang med hele pladen til øh, til <laughs> og vi har jo haft så store numre som øh, 14, 76. 76 og 77. Yes. Kan du ikke læse den her? 84, nummer 84. 31, 31, ba, ba, ba, ba. 29, 29. 50-20 ringer man, når man øh, har bingo. Nummer 6, den frækker. Og så ser man tidligets som det er først, når man kommer igennem. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, ah, nej, nej, nej. Det var ærgerligt, var? var. Det var en rigtig tidligets bingo, <laughs> <Børet>. <laughs> ja, det, var, det var godt nok Ja, jævrigt. Jævrigt. Det, var ja det. det var det. Skulle... Jeg have? blev sgu så forbavt, så det må du sgu undskylde. Nej, det det, skal det skal du jo ikke undskylde. Overhovedet undskyld. Det er kun fordi, at hvis vi nu, og så vil øh, og alle folk, og det er det, som min danskler også altid sagde, jamen hvis nu alle gjorde det Uh, altså uh, kom igennem ikke Anders det er jo det med reglerne og det der men jeg ja. synes jo bare på den anden side at det jeg er bare glad for det er en der ikke udgiver sig for at være uh, uh, Anders du du, du. <laughs> <laughs> nej men hvad skal vi sige vi kan jo ikke inviteres familie ja. her ind også og det er jo nu engang han var sød ellers ja nummer 12 <laughs> fuck halløj halløj Tillidssætninger. Åh, ah, tillykke. Tillykke med det. Tak, du er. Hvem har vi igennem? Uh, jeg hedder Louis. Hej, Louis. Uh, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Albertslund. Er det uh, på en eller anden måde ved et guddommeligt tilfælde i nærheden af Mogenskvarter? Uh, altså, Albertslund er meget lille. På den måde er alt i nærheden af Mogens kvarter. Men du, ikke. du bor jo yeah, ikke i Mogenskvarteret? i Nej, jeg bor på et kollege. Ah, glimrende. Anders ja. øh, vil nu spørge dig om, hvad du laver til daglig. Men jeg kan sådan set også gøre, hvad laver du egentlig til daglig? Øh, jeg studerer til pædagog. Og øh, øh, hvilken type pædagog? Er det bare generalpædagog? Eller er det Det er ja, generalpædagog. De er blevet slået sammen. Oh, flak. Ja. Det er det, jeg lavede. Okay, Louis. Ja, ja. For nok. Louis, øh, altså er det børnhavpædagog? Nej, Anders, det har vi lige. Nej. Det er, det er... Jamen, Jeg var bare lige det væk, fordi jeg skulle til at finde, et du kunne se det næste år, om vi skulle spille, og der var noget knas med teknikken forstår. Ja, det var. Mig. Så jeg var lige, det var derfor jeg lige ud. Men det, som jeg kan lige opdatere dig på det, Louis har fortalt er, at Louis bor i Albus Lund. Ja. Øh, dejlig, dejlig, dejlig, dejlig dejligt, dejligt dejligt dejligt. Hvis Mattsen er derfra, så kan det ikke gå helt galt. E-Town. Øh, og øh, at han bor på et kollegie, som ikke er i nærhed, men dog ikke langt fra Mogens Kvarter, Hvor til jeg spurgte ind til, fordi at, øh, min gamle kollega Porlig Løsmasten jo boret kvarter. Og øh, jeg ved, han altid øh, er. er er tit ude Og så har Louis derudover øh, fortalt, at øh, han studerer til pædagog, som er en uddannelse, der nu er slået sammen med Således, at han ikke ubetinget kan sige, om han skal være børnepædagog eller måske noget andet slags pædagog. Louis, under anden så er du fri dag, ikke? Nej, det havde jeg ikke vidst, at hvor opgave i dag. Oh. Nej, altså, du skulle ikke have været i skole? Jo, ja, øh, til klokken 12. Nå, fordi at, øh, der var en, der skrevet øh, meget officielt. Det er officielt ikke nogen helligdag i dag, men en overenskomst forhandlet halvdag. Oh. Ja, det er i dag hos os også. Det er noget træf, de har frem, det der. Hvad går øh, opgaven ud på? Den går ud på, at vi skriver om køn i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Det er på tide, nogen gør. Ja? Og hvordan ser det ud med kønnet i et socialkonstruktionistisk perspektiv? At det er noget, der bliver skabt i relationen. Selvfølgelig. Men er det kønnet ja. som sådan, eller er det den kønnede køn? Det er den kønnede subjektivitet. Oh, det er tit ja. den, der er tricky, jo. Men det er også der, udfordringen ligger. Præcis. Når I to så går op og får Nobels kemikerpris sammen, så øh, vil jeg øh, huske på mig. Send mig en tanke. Det vil vi jo gøre. Louis, øh, du har vundet en moonwalk. Ja, du har. Og det det, det betyder, at der er også her chance for at gøre indtryk til den mundlige eksamen. Ja, den vil jeg med glæde sig med. Og som øh, den meget meget rare øh, lektor var inde på forleden. Det gør jeg ikke noget, man viser en lille. Hvis man har nogle gode baller, så vis dem. Hvad laver du, Anders? Det, det vil jeg også gøre. Tak skal du have. Det du skal gøre for at modtage din, det er jo bare at sende en e-mail til øh, salgsmøgelsesnavlag.dr.k og i emnefeltet i stedet for, der skal du bare med få ord, som ledet i dit pædagogikum, beskrive hans brejnehold øh, med tre adjektiver, som falder dig ind. Så vil du modtage øh, muleposen, og med disse ord erklærer jeg Storbritannien for åbent. Hav en rigtig, rigtig god dag, Louis, og jeg vil godt takke dig på hele stabens vegne for din øh, tålmodighed også. Men det er jo også igen en ledig skoling som pædagog. Øh, du kan komme ud fra på hver tilfælde også. Det skal nok på det hele. Anders, øhm, er du sød og... Oh. Momentvis. Kom, Anders, sig. Louis, i, Møgen. Møgen, Okay. Jeg synes, det gik godt, Anders. Jeg synes ikke, jeg... Jeg synes jeg gav så meget det interview, men det var igen dig, der måtte trække det hele. Men, Jamen, jeg, det fandme, altså. jeg, men jeg lover, at jeg kommer igen. Jeg lover, jeg kommer igen. Alle her programmet skal have lov til at falde tilbage, og der må jeg jo tætten, når du går ned. Ja, men fuck, det var bare længe nu. Ikke? Du lytter til De Sorge direkte her på B3 på en grundlovsdag, hvor det selvfølgelig ikke er alle, der er fri. Det er vi fuldstændig klar over. Det vi klar. gør nu, det er, at vi ringer til nogen. Fordi når programmet som i dag måske mm. har kørt lidt på pumperne, ja. hvem ringer man så til? Hvem håber man på, tager den? Og giver hjælpe en. Det vil du finde ud af med et øjeblik, man, man lytter, hvis du er fastlytter af programmet. Ellers kan jeg sige, at det er vores ven. Måske for det jyske. Hvis han ikke tager den nu, så kommer han nemlig ikke med til Soko-koncert på fredag, som vi har lavet en billetter til. Mm. Så må den ikke. Vi kan regne med, at hans... Du ringer til Kasper Højgaards telefon. Kan tru, jeg kan tilværre ikke tage lige nu, men med en måske okay. Oh, Indtæl din besked efter tonen. For at afslutte, tage firkant eller læg på. Hej Kasper. Hej Kasper. Det er Anders. Og Anders. Fra, Fra ja. Det er sådan, at uh, du kan spørge dine venner mm. om, hvad vi sagde, eller jeg sagde lige inden, at vi lagde den her besked her. Ja. Men der kan jo selvfølgelig være årsager til, at du ikke tager den, som er hinsides din egen kontrol. For eksempel, når du har hænderne dybt noget gylde, mm. uh, så forstår du det godt. Og uh, i det, du uh, har en del uh, svin mellem hænderne, så kan jeg godt forstå det, så vi ville da være rigtig glade for en øh, besked på en eller anden måde, om, om, øh, om du er interesseret i at tale med os på tidspunkt. Der og, er stadig 14 minutter. Og Kasper? Mm. Beskeden er sendt. Femmel. Ja, Piss. Jeg ved ikke at sige det. Jo. Anders, øh, når vi så ikke rigtig kunne blive reddet af Kasper, så Ej. er der kun en ting at gøre. Er jeg ringe til min mor? Nej. Skal vi ringe til din mor? Nej, altså jeg tror, hun er sikkert ude. Hvis jeg ringer til min mor, så hun blive Jamen jeg tror også, min mor bliver rigtig. Nej, hun bliver sur, hun vil bare måske blive lidt uh, tænke, hvad der sker nu? Hvorfor nu det? Hvorfor skal ja, jeg redde ja, din røv, ja. røv igen? er <laughs> <laughs>